Sieh, denn wir sind Hanni und Nanni. Herrlich, so ein freier Nachmittag im Garten. Ja. Dafür können wir uns bei unserer Klassendirerin bedanken, mhm. die heute einen äußerst wichtigen Termin hat. Du sind ja, mhm. was für ein Werbespot war denn das noch mal, für den deine Mutter heute gekastet werden will? Das wollte sie mir nicht sagen, Fizz. Mhm. Aber ich habe heimlich den Brief vom Fernsehstudio gelesen. Oh das klingt aber spannend. Was ist es denn? Ich weiß. <lacht> Frau Demanski wirbt für Anti-Aging-Creme. <lacht> Jenny! Oder, oder für Gebissreiniger. <lacht> Seid nicht so gemein. Ihr sprecht immerhin von Sinjas Mutter. Oh, sorry, Sinja, wir machen doch nur Spaß. <lacht> Schon gut, Jenny. Ich kann sie ja manchmal auch nur mit Humor ertragen. Also wofür soll sie denn nun Werbung machen? Naja, es sind eigentlich ganz normale Modeaufnahmen. Aber die Firma hat sich auf Damen mittleren Alters spezialisiert. Das war Mama wohl peinlich. <lacht> da wird's weiter nicht. <lacht> na nun, was hat denn der Lieferwagen hier zu suchen? Boah, seht mal das riesige Paket, das der Mann da auslädt. Was kann das denn wohl sein? Das würde ich aber auch gern wissen. Kommt, das sehen wir uns mal näher an. <lacht> genau. genau. Guten Tag. Können wir Ihnen helfen? Hallo, junge Dame. Ja, das könnt ihr tatsächlich. Wisst ihr, wo ich eine gewisse Frau Elke Lemanski finde? Ähm, äh, ist das Paket für Sie? Was ist denn da drin? Nun, man, nicht so neugierig. Also, wisst ihr, wo sie ist? Sie ist heute Nachmittag leider nicht da. Hm. Wann wollte sie wieder zurück sein denn hier? Hm, spätestens zum Abendbrot, hat sie gesagt. Mhm. Das ist ja ungünstig. Sie muss den Empfang quittieren, sonst muss ich die Sendung leider wieder mitnehmen. Hm, kann denn das nicht auf Frau Lemanskis Tochter unterschreiben? Ja, das ginge auch. Wo ist diese Tochter denn? Das bin ich. Na gut, warte, ich hol die Papiere. Komisch. Mama hat mir gar nicht gesagt, dass sie ein Paket erwartet. Hm, na, was das wohl ist? Mhm. So, und wenn du dann bitte hier unterschreibst? Ja... Gut, und wo soll ich das Paket nun hinbringen? Tja, also... Ah, da kommt deine Mutter, ja, Das ist ja gut. Na nun, was ist denn das hier für eine Versammlung? Mama, gut, dass du da bist. Hier ist ein Paket für dich angekommen. Was? Das kann nicht sein. Ich habe doch gar nichts bestellt. Nun, nicht? das kann ich ja aufklären. Bei dieser Lieferung handelt es sich um den Hauptgewinn aus einem Preisausschreiben der Zeitschrift Schöner Essen. Was? Herzlichen Glückwunsch, Frau Lehmanns oh, oh, oh. Ach, Ach, Ach du meine Güte, der Hauptgewinn? Ehrlich gesagt, ich erinnere mich gar nicht. Was ist es denn? Wenn Sie mir sagen, wohin ich das Teil bringen soll, erkläre ich es Ihnen. Gut, dann bringe ich es am besten in mein Zimmer. Gerne. Ich gehe mal voraus. tolles Freudestrahlen führte Frau Lemanski die kleine Prozession an, die ihren mysteriösen Hauptgewinn in das Schulgebäude begleitete. Nachdem der Lieferant die Ladung mit einiger Anstrengung die Treppen hinauf und dann in Frau Lemanskis Zimmer boxiert hatte, stellte er das große Paket auf ihren Schreibtisch und entfernte dann das Packpapier. Frau Lemanski und die Mädchen scharrten sich aufgeregt um die mysteriöse Maschine, auf der in geschwungenen Lettern World Cup of Coffee geschrieben stand. Das das Meine Güte, Mädchen, tretet mal ein Stück zurück. Ich sehe ja gar nichts. Was ist denn das? World Cup of Coffee? Eine Kaffeemaschine? <lacht> Es handelt sich hierbei um einen Vollautomaten für jegliche Art von Heißgetränken. Wow. Also Kaffee, Cappuccino, Espresso, Kakao und Tee. World Cup of Coffee. Oh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie der Name schon sagt, dies ist der Weltmeister unter den Kaffeemaschinen. Wow. Na ja, Kaffee ist ja nicht so unser Ding. Meins auch nicht, Jenny. Aber sie kann ja auch Kakao kochen. Mhm. Lecker. Also, so ein Teil wollte ich immer schon haben. Allerdings ist das wirklich ein Riesenapparat. Den kann ich in meinem Zimmer nicht unterbringen. Also, meinetwegen darf der auch in unserem Klassenraum stehen. Ja, so weit kommt's noch. Da geht das gute Stück ja sofort kaputt. Ach, ich glaube auch nicht, dass Frau Theobald dazu stimmt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie wäre es denn, wenn Sie ihn ins Lehrerzimmer stellen? Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Hm, ja. Ich hoffe, des Lehrerzimmers auf demselben Flur. Gesagt, getan. Kurze Zeit später stand der imposante Apparat komplett aufgebaut in der kleinen Teeküche des Lehrerzimmers. Der freundliche Lieferant hatte der versammelten Mannschaft gerade die Funktionen der unzähligen Knöpfe erklärt, als die Direktorin Frau Theobald hereinkam. Zweifellos angezogen von den aufgeregten Stimmen der Mädchen. Hallo, hallo, was ist denn das hier für ein Auflauf und was machen die Schülerinnen? in unserem Lehrerzimmer. Ach, äh, werte Kollegin, ich bitte um Verzeihung. Das ist eine absolute Ausnahme. Aha. Dieser nette Herr hat mir völlig überraschend den ersten Preis eines Preisausschreibens angeliefert. Jawohl. Ja, und ich habe mich bereit erklärt, meinen Hauptgewinn der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Ja, <lacht> sehen Sie doch, Frau, Frau Theobald. Ab jetzt können Sie aus acht verschiedenen Kaffeesorten auswählen, wenn Sie eine Konferenz halten. Ach. Du meinst, wenn ich eine Kaffeekonferenz abhalte. <lacht> aber zusätzlich kann das Gerät auch noch Tee und Kakao kochen. Wahnsinn. Und ein Riesenvorrat an Kaffeepulver gibt es auch noch gratis dazu. Und ja. natürlich genügend Tee und Kakao für die ersten Tage. Jetzt muss ich aber weiter. Wenn die Damen mich dann entschuldigen wollen... <lacht> Damen haben dafür größtes Verständnis. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, Frau Lemanski, ich habe Ihnen das Handbuch dorthin gelegt. Gut. Eine Nummer für die Hotline ist auch dabei. Mhm. Und lassen Sie sich nicht von den vielen Funktionen irritieren. Die Bedienung ist wirklich kinderleicht. Ja, hoffentlich. Aber vielen Dank ist gut. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ja, tschüss. Ich glaube, das ist das modernste Gerät an der ganzen Schule. Das muss man sich mal vorstellen. Mit einem einzigen Apparat Hat, kann man Espresso, Cappuccino, Latte Mercato und noch vieles mehr zubereiten. Also am besten finde ich diesen Milchaufschäumer. Oh, Wenn ja. man die Augen schließt, hört es sich an wie in einem italienischen Café. Ja, oh. ja das habe ich gehört. Und zwar zwei Räume weiter. Aber das geht nicht. Abgesehen davon, dass wir uns hier zum Arbeiten treffen und nicht um stundenlang verschiedene Heißgetränke auszuwählen, ist es eindeutig zu laut Ich habe es ja nur gut gemeint. Naja. Das ist ja auch sehr lieblich, Frau Kollegin. Und trotzdem muss ich Sie bitten, sich bis morgen einen geeigneteren Standort auszusuchen, an, an dem dieses Gerät nicht stört. Also in meinem Zimmer kann es nicht stehen. Dafür ist das Gerät viel zu groß. Außerdem hat dann ja niemand was davon. Es sollte schon so aufgestellt werden, dass alle in den Genuss von herrlichem Kaffee und Kakao kommen. Ja. ja. also wenn ich diese Maschine hier ja nirgends aufstellen kann, hätte der Lieferant sie auch gleich wieder mitnehmen können. Aber dafür ist es ja jetzt wohl zu spät. Ach, immer mit der Ruhe, Frau Lemanski. Wir überlegen uns was, versprochen. Es muss aber ein Ort sein, der allen zugänglich ist. Ja. Und einen Wasseranschluss braucht die Maschine natürlich auch. Ach, ja. Na, dann lasst euch etwas einfallen. Hm. Hier jedenfalls kann dieser Apparat nicht bleiben. So. Und nun verlassen bitte alle das Lehrerzimmer. Außer ihm natürlich, Frau Lemanski. Ja. Konnte hin? Na los Mädels, ja, wir haben Frau Theobald gehört. Schülerinnen haben im Lehrerzimmer nichts verloren. Nein. Ah, ja. Ach, also. also sowas. Erst nimmt uns die Lemanski mit ins Lehrerzimmer Und dann haben wir dort plötzlich nichts mehr verloren. Ja, genau. echt ganz schön ungerecht. So toll ist ihre Maschine nun auch wieder nicht. Och, nun stellt euch nicht so an. Ihr kennt doch meine Mutter. Sie meint das doch nicht so. Genau. Also genug gemeckert. Lasst uns lieber überlegen, wo die Maschine stehen könnte. Ja. Bis zum Schlafengehen hatten die Zwillinge auch Fiss und Jenny davon überzeugt, dass ihnen Frau Lemanskis Apparat lauter köstliche Getränke zubereiten würde, wenn ihnen denn ein geeigneter Standort einfiel. Dann ging es auch schon ab in die Betten. Wo die Zwillinge natürlich weiter darüber berieten, was sie mit dem äußerst interessanten Apparat anfangen könnten. Es oh. oh, wäre auch zu schön gewesen, wenn wir in Zukunft im Lehrerzimmer Kakao oder Tee bekommen hätten. <lacht> Na, du träumst wohl schon. Hm? Mhm. Werde uns den denn bitte kochen sollen? Mamsel? Oder noch besser, Frau Lemanski. <lacht> genau, Hanni. Ich sehe schon vor mir. Mamselle in Schürze und mit weißer Haube auf dem Kopf. <lacht> <lacht> Mipidit, eure Bestellung, Gerd. Aber bitte auf Französisch. Oh, oh je, dann lassen wir am besten Hilda bestellen. Mhm. Oh, oder stell dir Frau Lematzkis Gesicht vor, wenn sie uns Kaffee mit Sahne servieren soll. Oh, ich glaube, diesen Job würde sie noch nicht einmal annehmen, wenn das oh. Angebot direkt aus Hollywood käme. Ja, obwohl, wenn die Kellnerin die Hauptrolle wäre? Wir stellen eine Kellnerin ein, die uns warme Getränke serviert? Ach, so ein Unsinn. Wir servieren den Kaffee. Du, wir eröffnen in Lindenhof ein Schulcafé. Honey, du bist genial. <lacht> das Ganze veranstalten wir nachmittags Aha? im Gemeinschaftsraum. Und dazu gibt es selbstgebackenen Kuchen. Ja, genau. Mhm. Ich wette, die Mädels sind begeistert. Ja. Aber warte mal, also weiße Haugen, das trägt ja nun heute niemand mehr. Dann sollte Ellie sich um die Outfits kümmern. Die ist doch modisch immer up-to-date. Und Sinja entwirft eine Speisekarte. Ja, und, und die Einnahmen, die sparen wir und, und machen damit einen Klasse-Schulausflug. Ja, super. Hm. Meinst du denn, dass Frau Theobald damit einverstanden wäre? Warum denn nicht? Hm. Schließlich bereitet uns das ja auch gleich auf das Berufsleben vor. Sehr gut. Das Argument zieht immer. Hm. Oh, ich freue mich schon, wenn wir das morgen den anderen erzählen. Hm. Ich auch. Und je schneller wir jetzt einschlafen, desto eher ist es soweit. Ja, gute Nacht, Hanni. Gute Nacht. Und träum was Schönes. Von Frau Lemanski in Schürze und Spinsenleutel. <lacht> Pst. Wenn ich lachen muss, dann kann ich nicht einschlafen. <lacht> gute Nacht. Am nächsten Tag trommelten die Zwillinge gleich nach der ersten großen Pause die Freundinnen zusammen, um ihnen von Hannis großartiger Idee zu erzählen. Wie erwartet waren alle sofort Feuer und Flamme. Und dazu gibt es dann selbstgebackenen Kuchen. Wir müssen hey. Rezepte sammeln. Ach, klar. Ja, und natürlich bräuchten wir dann auch so etwas wie einen einheitlichen Dress, so eine Art Uniform oder wie man das nennt. Mhm. Naja, was echte Kellnerinnen eben immer so anhaben. Ja, und dabei dachten wir an dich, Ellie. Oh, ja. das ist eine herrliche Idee. Ich weiß auch schon genau, wie ich die Outfits nehmen werde. Ja kleine Schürze und dazu ein witziges Käppi. Okay, aber so ein witziges Käppi setze ich nicht auf. Aber irgendwas für unsere Haare brauchen wir schon, sonst landen die alle im Tee. Also doch ein Käppi. Vielleicht könnte man ja ein Logo darauf nehmen. Ja, genau. Wie wäre es mit LNC? Linde. Das kommt dann auch auf die Speisekarte. Äh, wollen wir das zusammen machen, Jenny? Ja, klar, gerne. Und ich schreibe heute gleich meiner Mutter, damit sie uns das Rezept ihres herrlichen Schokoladenkuchens schickt. Oh. Ja, das klingt gut. Wir müssten allerdings zuerst die Hausmutter fragen, ob wir, sagen wir einmal die Woche, dafür die Schulküche benutzen dürfen. Ach, das erlaubt mh. sie bestimmt. Schließlich gibt sie dort auch manchmal Kochkurse für uns. Ach, ja, das stimmt. Das ist eine echt klasse Idee. Ja. Ja, also das finde ich auch. Allerdings fürchte ich, dass Frau Theobald nicht begeistert davon sein wird, wenn unser Gemeinschaftsraum jeden Nachmittag belegt ist. Wo sollen wir denn unsere Hausaufgaben machen? Ach, ey. daran habe ich noch gar nicht gedacht. Na und? Wir öffnen das Café eben nur an zwei oder drei Nachmittagen in der Woche. Mhm. Und das könnte man auch als Projektunterricht verstehen. Mhm. Schließlich lernen wir dort auch fürs Leben, was Sie immer so schön sagen. Ja, ja also das mhm. ist ein sehr gutes Argument. Also, wollen wir uns nach dem Unterricht vor dem Zimmer deiner Mutter treffen, Sinje? Mhm. Wenn sie einverstanden ist, können wir danach gleich zur Direktorin gehen. Alles klar, Mädels. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mutter die Idee auch gut findet. Ach, mhm. die Pause ist schon wieder vorbei. Oh. Na dann, auf zum Französischunterricht. Oh. Okay. okay. sich die Freundinnen am Nachmittag vor dem Zimmer ihrer Klassenlehrerin. Frau Lemanski begrüßte sie erfreut. Denn Sinje hatte ihr schon von der tollen Idee eines Nachmittagsschulcafés berichtet. Auf dem Weg zur Direktorin stellte sie allerdings erste Bedingungen. Eines Mädchen muss euch klar sein. Die Leitung eures Cafés übernimmt ausschließlich meine Tochter. Und die Verfügungsgewalt über die Kaffeemaschine ebenfalls. Okay. Mein World Cup of Coffee ist sehr empfindlich und ein absolutes Präzisionsgerät. Wenn sich da erst Laien dran zu schaffen machen, dann... Du brauchst dir nicht die geringsten Sorgen zu machen, Mama. Wir passen schon auf. Was heißt hier wir, meine Tochter? Ich verlasse mich dabei nur auf dich. Ja. Cindy. Ich möchte, dass du das kostbare Stück behandelst wie deinen Augapfel. Habe ich mich da klar genug ausgedrückt? Ja, Mama. sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen, Frau Lemanski. Außerdem, der Lieferant hat doch gesagt, dass die Bedienung der Maschine kinderleicht ist, ja, oder? Ja, ja, ja, das sagt sich so leicht. So, da wären wir. Ich klopf mal, ja? Moment, ich komme schon. Hallo, ich nehme an, ihr seid die Kaffeemaschinendelegation. ja? <lacht> mhm. Frau Lemanski. Guten Tag. Guten Tag, Frau Theobald. Meine Schülerinnen haben mir gerade von einer Idee berichtet, die meinen Kaffeeautomaten betrifft. Ja, ja. eine ganz tolle Idee. Kommt doch herein. Danke. Okay. Also, Frau Theobald, wir wollen ein Nachmittagsschulcafé eröffnen. Und zwar im Gemeinschaftsraum. Ja, an drei Tagen in der Woche, damit wir auch noch Hausaufgaben machen können. Ja, man, ja. und wir machen alles selbst. Nein. Auch die Speisekarte und den Kuchen. Mhm. Ja, das ist dann sowas wie Projektunterricht. Berufserfahrung im Gastronomiebetrieb. Ja, ja ich glaube, werde die Schürzen, also die Augenblick. Halt, halt, halt, Eine nach der anderen, Mädchen. Ihr scheint ja wirklich Feuer und Flamme zu sein. Mhm. Ich freue mich, wenn ihr euch gemeinsam so für eine Sache engagiert. Und äh, ihr wollt das alles selber machen? Ja, mhm. Frau Theopold. Wir werden uns unsere eigenen Outfits nähen, Kuchen packen, ein Logo entwerfen und, und abwechselnd für die ganze Schule kellnern. Mhm. Und Aha. nachmittags im Gemeinschaftsraum stört sie auch der Krach nicht. Ja, genau. Und es wäre auch gut für das Gemeinschaftsleben in der Schule, wenn man sich auf einen Kakao im Lindenhof-Café treffen kann. Mhm. Ihr habt euch offensichtlich schon eine Menge Gedanken gemacht. Haben Sie dem Vorhaben denn schon zugestimmt, Frau Lemanski? Das liegt nicht in meinem Kompetenzbereich, Frau Theobald. Ich habe lediglich klargestellt, dass im Falle Ihrer Zustimmung meine Tochter die Kaffeeleitung übernimmt und dafür sorgt, dass die Mädchen den kostbaren Kaffeeautomaten sorgsam bedienen. Das haben wir doch schon besprochen, Mama. Ja, natürlich. Ich wollte nur noch einmal betonen, dass ich mein ganzes Vertrauen in dich und deine Angestellten lege. <lacht> Seid ihr denn bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, Mädchen? Sind ja. ihr? Ja, Frau Theobald. Gemeinsam stellen wir bestimmt ein tolles Kaffee auf die Beine. Also dann habt ihr hiermit meine Erlaubnis. Ich werde den Hausmeister bitten, die Maschine am Wochenende im Gemeinschaftsraum anzuschließen. Toll, danke Frau Theobald. Los kommt, wir setzen uns gleich zusammen und verteilen die Aufgaben. Ja, los, das machen wir jetzt. Den Rest der Woche mussten sich die Mädchen um ihre Outfits, die Speisen und das Entwerfen des Logos kümmern. Diese Aufgabe übernahmen Jenny und Fiss, die auch die Speisekarten herstellten, während Hilda und Ellie die Kostüme der Café-Crew für den Service entwarfen. Die Zwillinge sammelten die ganze Woche Rezepte und machten mit der Hausmutter Termine aus, an denen sie in der Schulküche Kuchen backen würden. Dann rief Frau Lemanski ihre Tochter noch einmal zu sich. Ja, bitte. Ich bin's, Mama. Ach, da bist du ja, Sinje. Komm rein. Ja. Du wolltest mich sprechen? Ja, das ist richtig. Setz dich bitte. Mhm. Also, ich möchte dir nochmal in aller Deutlichkeit sagen, was ich von dir erwarte. Aber das haben wir doch schon alles besprochen. Ich passe auf, dass dein Apparat pfleglich behandelt wird und sorge jeden Abend dafür, dass er gereinigt und geputzt wird. Ja, natürlich. Ja. Aber hast du auch verstanden, dass du an meiner Stelle die Verantwortung für die Maschine trägst? Ja. Das bedeutet, ich muss mich hundertprozentig auf dich verlassen können. Und das kannst du auch, Mama. Versprochen. Vor allem möchte ich nicht, dass all deine Freundinnen mit ihren fettigen Fingern an meiner Maschine herumspielen. Mama. Natürlich kannst du nicht als einzige die Getränke zubereiten, das sehe ich ein. Aber achte bitte darauf, dass du niemanden an die Maschine lässt, der sich nicht vorher die Hände gewaschen hat. Jetzt übertreibst du aber. Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr. Niemand von uns spielt noch im Sandkasten. Jetzt wird nicht in letzter Minute noch frech, ja? Ja. Ich bitte dich zu bedenken dass ich euch meinen wertvollen Hauptgewinn vollkommen uneigennützig zur Verfügung stelle. Mhm. Und da habe ich ja wohl noch das Recht, eigene Bedingungen zu stellen. Ist schon gut, Mama. Wir sind dir auch alle sehr dankbar. Na, dann ist es ja gut. Und wenn irgendetwas ist, du weißt ja, wo du mich findest. Ist gut. Kann ich jetzt gehen? Ich muss noch … Natürlich. Und denke daran, ich vertraue dir. Das vergesse ich bestimmt nicht, Mama. Die Predigt ihrer Mutter behielt Sinje lieber für sich. Es war ihr einfach zu peinlich, wie Frau Lemanski über ihre Freundinnen redete. Am Sonntagabend vor der großen Eröffnung veranstalteten die Mädchen noch eine Generalprobe, um den reibungslosen Ablauf zu proben. Denn schließlich sollte ja alles perfekt sein. Also, ich muss schon sagen, Schürze und Käppi stehen dir wirklich gut. <lacht> Danke. Aber das Kompliment kann ich nur zurückgeben, liebe Cousine. Oh, ja, zum zum Glück, Glück konnte Hilda ihr ausreden, die Schürzen in rosa zu nähen. Und die tollen roten Kappen passen jetzt super zu den grauen T-Shirts. Ja, finde ich auch. Und das Logo mit der dampfenden Kaffeetasse ist auch super. Ja, Klasse genau. Idee ist auch, auf die Tischdecken zu drucken. Oh, ja, mhm. da muss ich uns mal selbst loben. Das sieht richtig professionell aus. Wenn da noch das Zischen von der Maschine dazu kommt, dann ist es perfekt. Ja. ja, wie in einem italienischen Eiskaffee. Ja. Okay, äh, wollen wir den Probelauf starten? Mhm. Cindy steht hinter dem Tresen. Mhm. Und äh, Jenny spielt die erste Kundin. Ja, alles klar. Balim, balim. <lacht> Guten Tag, meine Dame. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Sagen Sie, kann ich die Zimtsterne Auch ohne zimt bekommen <lacht> na tolle wurst jenny kannst du nicht einmal ernst sein aber es ist mein ernst was meinst du was man sich als kellnerin alles anhören muss es ist gar nicht so einfach immer freundlich zu bleiben mhm. na los hanni gib alles also gut aber natürlich einmal zimtsterne ohne zimt und was darf ich ihnen zu trinken anbieten <lacht> Ja, also mh. einen Latte Macchiato, bitte. Und einen Latte Macchiato. Kommt sofort. Ich hab's gehört. Ein Latte Macchiato und Und einmal die Sternplätzchen. Okay. Sehr gut, Hanni. Der Kunde hat immer recht. Hm. Und so merkt sie gar nicht, dass sie keine Zimtsterne bekommt. Weil sie ja auch gar keine will. Ich versteh schon. Die Kunden ist König. Königin, bitte! Und ich habe jedes Wort gehört. Du bist ja auch kein richtiger Kunde. <lacht> aber du hast natürlich recht. Kein unhöfliches Wort kommt mir über meine Lippen. Versprochen. Und was sagt ihr? Sind wir bereit für den großen Tag morgen? Ja, ja, ja natürlich. Also ich finde, das war echt perfekt. Also auf ein gutes Gelingen, Mädels. Ja! Auf geht's. Okay. Am nächsten Nachmittag wurde das LNC, äh, ich meine das Lindenhof Nachmittagskafé, endlich eröffnet und hatte einen großen Zulauf. Natürlich hatten sich neben unzähligen Schülerinnen auch eine Menge Lehrerinnen eingefunden, um dem großen Event beizuwohnen. Die Mädchen hatten riesigen Spaß an der Sache und das Projekt wurde von den Besuchern begeistert angenommen. Doch die ausgelassene Stimmung währte nicht allzu lange. So, hier Frau Theobald. Ein frischer Latte Macchiato. <lacht> Dankeschön. Also, ich muss schon sagen, Hanni, ich bin zutiefst beeindruckt. Meine Hochachtung. Also, Moment, ich probiere mal. Hm. Ja, der Kaffee schmeckt vorzüglich. <lacht> Und den Apfelkuchen hätte selbst ich nicht besser hingekriegt. Das freut mich, Frau Theobald. Und das Kompliment für den Apfelkuchen werde ich gleich ein Fiss weiterleiten. Die hat ihn nämlich eigenhändig gebacken. Oh. Mhm. Nein, nein, nein, werte Kollegin, lassen Sie mir bitte auch noch ein Stück davon. Übrig. Hallo, Frau Roberts. Von den Backkünsten unserer lieben FIS muss ich mich unbedingt persönlich überzeugen. Oh, oh, der Apfelkuchen ist nun leider schon aus. Ach, schade. Da ist Ihnen Marianne eben wohl zuvor gekommen. Tja, da habe ich wohl nicht rechtzeitig hier gerufen. <lacht> Aber heute ist ja in diesem Café noch nicht aller Tage Abend, oder? Nein, bestimmt nicht. Und Fisch backt weiter, keine hm. Frage. <lacht> das ist ja schön. Dann hätte ich zur Entschädigung aber gern doch einen Cappuccino, Hanni. Ja, gern. Darum wird sich meine Schwester kümmern. Nanni, einen Cappuccino, bitte. Wird so gleich erledigt. <lacht> so. Hä? Was was ist denn jetzt kaputt? Wie jetzt? Was ist kaputt? Keine Ahnung, Sinje. Ich habe hier nur auf den Button Cappuccino gedrückt, aber nichts tut sich. Oh. Nani, bist du wahnsinnig? Nicht so aggressiv drücken. Du weißt doch, was meine Mutter gesagt hat. Und außerdem… Oh weia, das darf doch nicht wahr sein. Guck mal, was da auf dem Display aufleuchtet. Fehler 34. Um alles in der Welt hat das denn zu bedeuten? Das weiß ich auch nicht. Na, da wird wohl nichts mehr. Ich glaube, ich gehe. Gibt es Ader-Mädels? Das kannst du wohl laut sagen, Fiss. Der Automat funktioniert nicht mehr. Nanni hat da wohl zu heftig auf dem Knopf herumgedrückt. Oh, oh, oh, oh Bitte? Ich habe nur ganz sanft mit meinem Finger dagegen getippt. Ganz Davon sanft. kann das Teil doch nicht gleich kaputt gehen. Das siehst du doch. Was muss ich da hören? Was ist hier kaputt? Nein, nein, Mama. Alles in Ordnung. Alles wunderbar. Davon will ich mich selbst überzeugen. Komm, lass mich doch mal ran. Fehler 34. Wer in drei Teufelsnamen hat zuletzt meinen World Cup of Coffee Automaten bedient? Ich verlange augenblickliche Aufklärung. Ähm, ja, also, ich … Sinje, das soll doch nicht etwa heißen, dass du deiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen bist <lacht> und Nanni hier aufs Grate wohl meinen Vollautomaten überlassen hast? Nanni trifft bestimmt keine Schuld, Mama. Sie hat doch nur … Sie hat doch nur, ja, ja! Und warum kriegt deine Klassenkameradin jetzt so einen roten Kopf? Ganz gewiss nicht, weil sie unschuldig ist. Ach, hören Sie, Frau Lemanski, meine Schwester hat doch nur auf Mach den Knopf ge... Mach es jetzt nicht schlimmer, als es ohnehin schon ist, Mädchen. Wenn sich herausstellen sollte, dass der Fehler 34 durch eine unsachgemäße Bedienung hervorgerufen worden ist, wird die Schuldige auch dafür aufkommen. Sie wird den Schaden persönlich regulieren. Aber Mama, du kannst doch nicht... Es tut mir leid, aber das war unsere Abmachung, mein Kind. Und all deine Klassenkameradinnen haben diesem Deal zugestimmt. Mhm. Äh, nur mal langsam mit den jungen Pferden. Äh, hier, hier in diesem Benutzerhandbuch wird es doch sicherlich drinstehen, mhm. was es mit diesem ominösen Fehler 34 auf sich hat. Ja, schau mhm. doch mal nach, Fiss. Na ja, mein Gott, noch mal. Und, und, und, ja, und? Ja, ja, da bin ja, ich ja mal gern. gespannt, was deine Recherchen ergeben, mein liebes Kind. Mhm. Äh, äh, hier, Liebeskind? hier, hier ist es. Äh, Fehler 34. Mhm. Und, du mach es doch nicht so spannend, fest. Ja, Los, lies vor. Ähm, beim Aufleuchten des Fehler 34-Button ja. mhm. äh, wenden Sie sich bitte umgehend an unseren Kundenservice. Mhm. Die Nummer der Hotline finden Sie im Abschnitt 7 unter Punkt F. Mhm. Oh, oh, das, das klingt, klingt nicht gut. Das sollten wir nicht eher mal versuchen, vielleicht selbst. Oh, ja. wir, wir werden da gar nichts selbst versuchen, Hilda. Lasst jetzt bloß eure Finger davon weg, bevor ihr mir die Maschine noch voll insruiniert. Ja. Da wird sich einzig und allein der Kundendienst trunke, Mann. Also schön, ich erledige das. Ja, eine ganz schöne Pleite. Was soll's, der Kuchen ist eh restlos ausverkauft und die meisten Gäste sind versorgt. Da können wir nur hoffen, dass wir den Betrieb unseres Cafés in zwei Tagen wieder aufnehmen können. Ja, Jenny, wenn die Maschine bis dahin wieder repariert ist. Du sagst es, Sinje, wenn... Diesem unerfreulichen Vorfall war allen Anwesenden der Spaß am fröhlichen Zusammensein, zumindest was diesen Nachmittag betraf, restlos vergangen. Nach Feiern war hier niemandem mehr zumute. Und so verließen die Gäste nach und nach das neu eröffnete Café. Während Fiss sich aufmachte, um mit dem Kundendienst zu telefonieren. Der Rest der Mädchen begann mit dem Aufräumen. Ja, Das wäre ja ein toller Auftakt unserer großen Eröffnung. Mhm. Deine Mutter war ja wieder voll in ihrem Element, Sinje. Mhm. Hör bloß auf, Hilda. Mir ist jetzt noch ganz schlecht. Und wenn ich erst daran denke, dass wir die Reparatur der Maschine aus eigener Tasche bezahlen ja. müssen, könnte ich nur noch heulen. Mhm. Ach, Unsinn, Sinje. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Lass uns erst mal abwarten, was Fisk gleich zu berichten hat. Und dann sehen wir weiter. Ja, ja, ja du hast recht, stimmt. Jenny. Und Nanni trifft nun bestimmt keine Schuld an dem Desaster. Sie hat ja schließlich nur ein paar Mal auf den Cappuccino-Knopf gedrückt. Davon kann doch so ein hochwertiger Apparat nicht gleich kaputt gehen. Naja, nee, nee, das sagst du nicht. so einfach. Aber wir müssen wohl davon ausgehen, dass da gehörige Kosten auf uns zukommen. Und woher nehmen und nicht stehen. Da bin ich wieder, Mädels. Auf oh, Wiedersehen. <lacht> Also, wenn ich mir dein fröhliches Gesicht angucke, dann... könnt wir alle davon ausgehen, dass ich allseits Entwarnung geben kann. Oh. Ja. Ja. Also Leute, die pure Entspannung. Die Frau vom Kundendienst war völlig locker, freundlich und relaxed und meinte nur, dass wir uns nicht die geringsten Sorgen machen bräuchten. Oh. Fehler 34 wäre eine völlig harmlose Sache mhm. und sie schickt uns morgen schon eine Mitarbeiterin vorbei, die den Schaden in Nullkommanix wieder beseitigt. Mhm. Genial. Ohne zusätzliche Kosten. Ist doch alles easy, oder? Oh, ja, ja, super. Ja, hätte ich nicht Boah. Jetzt fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen. Ich sah mich schon für den Rest meines Lebens in Schulden ertrinken. Ach, Ach. Hör schon auf, Nanni. Außerdem wären wir im Falle. Fall eines Falles doch eh alle gemeinsam für den Schaden aufgekommen. Ja, ja genau so. Schön. Dann ist also alles geklärt. Mhm. Die Tante rückt morgen hier an und der Kaffeebetrieb kann übermorgen wieder weitergehen. Mhm. Alle Aufregung war somit vollkommen umsonst. Mhm. Wenn das deine Mutter schon im Vorfeld gewusst hätte, Sinje, hätte sie sich den Adrenalinschub getrost sparen können. Ja, e Fist. Ich werde es ihr auf alle Fälle gleich mitteilen, bevor sie noch ein Herzkasper erleidet. Gute ja, Idee. tu das gleich, Sinja. Und wir, wir schaffen jetzt schnell das Geschirr in die Küche und dann könnten wir vorm Abendessen noch eine Runde im Pool drehen. Was haltet ihr davon? Oh. ja! ja. Das ist super, das machen wir. Als die Monteurin am folgenden Nachmittag, wie angekündigt, in Lindenhof eintraf, gelang es ihr zur Erleichterung der Mädchen und Frau Limanski, den Fehler 34 des Kaffeeautomaten mit schnellen Handgriffen zu beheben, sodass das Gerät binnen weniger Minuten wieder voll funktionstüchtig war. Vor allem Hanni fiel ein schwerer Stein vom Herzen. Seid Dank, er zischt wieder. <lacht> wie schön. Alles läuft wieder wie am Schnürchen. Wem darf ich denn den Latte Macchiato zur Feier des Tages kredenzen? Meiner Mutter natürlich, denn sie hat gestern die schlimmsten Ängste ausstehen müssen und den größten Panikfilm geschoben, als der Apparat seinen Geist aufgab. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber nun ist die Welt ja wieder voller Kaffeeduft und der Frieden wiederhergestellt. <lacht> Bitte, Frau Lemanski, wohl Ich danke Ihnen. Oh, das riecht ja wirklich verlockend. Mm -hmm. Ja, das ist die milde Harmonie. Was? Apropos Harmonie. Um die Aufregung von gestern wieder ein wenig zu glätten, habe ich ja noch etwas mitgebracht. Oh, Reicht mir doch mal eine von euch diesen Trolley da? Diesen edlen Reisekopf? Ganz recht. Ähm, bitte sehr. Das ist lieb. Danke. Was kommt denn jetzt? Ein Präsent der World Cup of Coffee Agile. Oh. Oh. Ein Vorrat an weiteren edlen Kaffee- und Kakaopulvern unseres breiten Repertoires. Oh. Oh. Oh. Die oh. feinsten Sorten aus aller Welt. Mm. Probiert einfach aus, welche davon euch am besten munden. Oh. Oh. Oh. Fantastisch. Wie jetzt? Ein oh. Präsent. Ja. Okay. Heißt das, wir müssen dafür nichts bezahlen? So ist es. Dieser Service ist absolut gratis und beschwerter Genuss eben. Naja, aber eine so große Menge Kaffee und Kakaopulver, das kann doch unmöglich kostenlos sein. Da muss ich meiner Schwester zustimmen. Ist da nicht irgendwo ein Haken dran? Also jetzt Nein. reicht's mir aber, Zwillinge. Nach eurem gestrigen Sabotageakt solltet ihr jetzt lieber ganz kleine Brötchen backen, anstatt der netten Dame gegenüber unverfrorene Verdächtigungen auszusprechen. Na ja. Habt ihr denn nicht schon genug Ärger angerichtet? Also, ich weiß nicht. Ach, L lassen Sie nur, Frau Lemanski. Gesundes Misstrauen ist ja eigentlich nie verkehrt. Aber in diesem Fall kann ich alle Anwesenden beruhigen und mich nur wiederholen. Für diese Bonuspackungen fallen keine weiteren Kosten an. – siehst du. – Dafür verbürge ich mich im Namen der World Cup of Coffee AG. – Na dann. – und was den Fehler 34 betrifft, den hatten die Mädchen nicht zu verantworten. – Ach Dabei handelt es sich einzig und allein um einen Programmierfehler. – Aber den habe ich ja nun aus der Welt geschafft. Ach ja. So, so. Äh, dennoch, meine Lieben, weise ich euch an, den Vollautomaten zukünftig mit größter Sorgfalt und Respekt zu bedienen. Ja. Andernfalls sähe ich mich bei einer unsachgemäßen Bedienung dazu gezwungen, die Maschine wieder zurückzugeben. Oh. Den weiteren Ärger kann ich weiß Gott nicht ertragen. Haben wir uns da verstanden? Okay. Ja, aber ja, ja. gut. So, und ich muss mich nun auch wieder auf den Weg machen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag und weiterhin viel Erfolg mit eurem Schülerinnen-Kaffee! Vielen Dank! Das schön. Danke schön! Ja, schönen Und somit konnte der Kaffeebetrieb in Lindenhof unbeschwert wieder aufgenommen werden. Es folgten fröhliche Nachmittage, an denen viel gelacht wurde, neue Freundschaften entstanden. Und die Mädchen überraschten die Kaffeebesucher immer wieder mit neuen Torten, Kuchen und leckeren Keksen. Bis neuer Ärger ins Haus stand. Die Zwillinge und ihre Freundinnen befanden sich gerade in der Lindenhofküche, um das benutzte Geschirr abzuwaschen, als Frau Lemanski zur Tür hereinstürzte und den überraschten Mädchen wutentbrannt einen Zettel unter die Nase hielt. Oh, also so, jetzt reicht's mir aber vollkommen! Was ist denn, Frau Hammer? Mama, was ist denn nun schon wieder los? Na ja, hier, diese, diese, diese Rechnung, die sagt ja hier wohl mehr als genug. Ich hab sie eben in der Post gefunden. Moment. Für die Anfahrt, das Aufstellen, die Wartung und die Anlieferung des Kaffee- und Kakaopulvers für den Vollautomaten mhm. soll ich der World Cup of Coffee AG binnen 14 Tagen den horrenden Betrag von 740 Euro überweisen. Was, Was? Aber das ist doch jetzt ein Witz, oder? Nee, das weiß Gott nicht nach Witzen zumute, Hanni. Hier, bitte, überzeug dich selber. Binnen 14 Tagen, 740 Euro. Ja, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie kommen die denn dazu, solche Forderungen zu stellen? Sie haben den Automaten doch bei einem Preisausschreiben gewonnen. So ist es. Ist es? Und aus diesem Grund habe ich auch eben bei der Hotline angerufen. Und was hat man Ihnen da gesagt? Dass alles rechtens und Teil eines unanfechtbaren Vertrages sei, der angeblich durch meine Unterschrift zustande gekommen ist. Äh, das gibt's äh, ja nicht. Äh, also was denn für eine Unterschrift, Mama? Vermutlich die Unterschrift unter einen eiskalten Knebelvertrag. Haben Sie dabei denn nicht das Kleingedruckte gelesen, Frau Lemanski? Für wie naiv hältst du mich eigentlich, Nanni? Ich habe niemals weder so einen Vertrag zu Gesicht bekommen, Noch wäre ich so töricht gewesen, so einen Wisch zu unterzeichnen. Und was werden Sie jetzt unternehmen? Da ich nichts unterschrieben habe, habe ich auch nicht das Geringste zu befürchten. Hm. Allerdings werde ich mir solche Unverschämtheiten nicht gefallen lassen und denen meinen Anwalt auf den Hals setzen. Hm. Der wird die Sache umgehend im Keim ersticken. Oh, oh, oh, Aber für euch bedeutet das, ab sofort ist die Benutzung dieses Plörrerautomaten absolut tabu. Ihr rührt mm -hmm. das Ding bis zur Abholung nicht mehr an. Haben wir uns da verstanden? Okay. Mhm. Mhm. Also, Sie können sich voll und ganz auf uns verlassen, Frau in Neumann. In Ordnung. Und mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Ich muss in dieser Sache noch einige Telefonate führen. Oh, yeah. oh. oh Boya, das ist ja ganz hart, Herr Tobak, mhm. Obwohl ich nur die Hälfte davon verstanden habe. Mhm. Aber mir wird jetzt leider einiges klar. Bei dieser ganzen Gewinnaktion wird es sich um eine ganz miese Sache handeln, deren einziges Ziel nämlich darin besteht, durch ständige Wartung des Automaten und die ganzen Lieferungen an Kaffee und Kakaopulver Geld zu verdienen. Und dabei den dicken Gewinn zu machen. Das ist eine ganz miese Tun. Ja, genau. Du sagst es, Elli. Dennoch frage ich mich schon die ganze Zeit, wie diese Unterschrift unter den Vertrag kommen konnte. Ich meine, wenn deine Mutter steif und fest behauptet, sie dieses Schreiben nicht unterzeichnet zu haben, dann... Ja? Was dann? Tja, dann dann kann es sich dabei ja wohl nur um deine Unterschrift auf dem Lieferschein handeln, Senior, oder? Ja, doch. So und nicht anders muss es gewesen sein. Mhm. Beim Erhalt des Paketes hast du ja diesen Zettel in Vertretung deiner Mutter unterschrieben. Ach, Zettel ist gut, Nanny. Dieser Schrieb wird demnach kein gewöhnlicher Lieferschein gewesen sein, mhm. sondern dieser Knebelvertrag, mit dessen kleingedruckten Klauseln Sie Frau Lemanski jetzt zur Kasse bitten. Blech. Mir wird ganz schlecht. Bleib ruhig, Sennier. Ganz Uff. ruhig. Die Kopie des Zettels, den du da unterschrieben hast, wo befindet die sich jetzt? Die habe ich in unserem Kaffeeordner mit unseren Ein- und Ausgaben abgeheftet. Mhm. Und der befindet sich in meinem Zimmer. Sehr gut. Mhm. Und den sehen wir uns jetzt erstmal genauer an. Mhm. Komm mit. Ja. Okay, dann haben wir haben wir das Dokument. Lass mal sehen. Mhm. Tja. Und? Ich weiß nicht. Also sag doch was, Nani. Also ich bin kein Fachmann, aber ein gewöhnlicher Lieferschein ist das nicht. Und alles ist so kleingedruckt, dass man fast eine Lupe braucht. Ja, nein. Ja, dann bla, bla, bla, bla, bla. Aber hier unter Punkt 12, mhm. da steht, verpflichtet sich der Unterzeichner, Alle Wartungsgebühren in vollem Umfang zu übernehmen. Tja. Mhm. Zusätzlich erhält der Kunde pro Quartal 40 Kilo Kaffee oh, und oh, 20 Kilo Kakaopulver. Das Zahlungsziel oh. 10 Tage nach Erhalt der Lieferung. Oh, boah, bitte. Oh. Also doch, ich fass es nicht. Und das Widerrufsrecht des Unterzeichners endet nach 14 Tagen. Das steht hier ebenfalls. Gib oh. doch mal her. Also, da hat man euch Lemanskis ja knallhart über den Tisch gezogen, Sinje. Oh, hm. Beide in diesem Fall. Ihr glaubt ja gar nicht, wie elend ich mich jetzt fühle. Ach, Wenn ich meiner Mutter beichte, dass ich den Vertrag unterschrieben habe, kann ich mich auf das größte Donnerwetter meines Lebens gefasst machen. Ja, Vielleicht aber auch nicht. Da kennst du aber meine Mutter schlecht. So meine ich das doch nicht, Sinje. Sondern Jenny? Ich bin ebenso wie Nanni. In solchen Angelegenheiten kein Fachmann. Mhm. Aber eines weiß ich ganz sicher, dass Jugendliche unter 18 Jahren keine Geschäftsverträge abschließen dürfen. Ja, ja, genau. ja das stimmt. Verdammt, da hätten wir auch gleich drauf kommen müssen. Oh. Damit sieht die ganze Sache nämlich schon wieder ganz anders aus. Wirklich? Wie meinst ja. du das, Nani? Hani, hm? gib mal, ist da auf dem Briefkopf des Vertrages auch eine Adresse der Firma oder Zweigstelle angegeben? Oh. Ja. Warum fragst du? Hier. Zeig mal her. Also, von hier aus würde man fast zwei Stunden dorthin benötigen. Aber es könnte klappen. Hm? Was könnte klappen, Nanni? Egal, was ihr auch vorhabt, die Schelte von meiner Mutter wird mir nicht erspart bleiben. <lacht> da wäre ich mir an deiner Stelle nicht mehr so sicher, Sinje. Noch an diesem Nachmittag klopfte es im Chefbüro der World Cup of Coffee AG an der Tür. Ja, bitte. Guten Tag auch. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Sag mal, geht's noch? Ist das hier ein Klassenausflug oder was? Entschuldigen Sie die Störung, Frau... Ähm Pringel. Ah, Brigitte okay. Pringel, worum geht's denn? Nun ja... Um eine Kundin, oder eben Nicht-Kundin, die in einem Preisausschreiben einen Kaffeeautomaten gewonnen hat. Und nun gibt's da Mann her, was du da hast. Ah, ja. Der Fall ist mir bekannt. Ging vor zwei Tagen über meinen Schreibtisch. Elke Lemanski. Mich interessiert nur, wie kommt ihr an diesen Vertrag? Ihr seid ja alle noch minderjährig. Demnach gehört dieses Schreiben nicht euch. Richtig? Vollkommen richtig, Frau Kringel. Ich heiße Pringel. Mit P am Anfang, nicht Kringel. Oh, verzeihen Sie. Das war keine böse Absicht. Tja, ebenso war es aber auch keine böse Absicht, dass nicht Frau Elke Lemanski diesen Vertrag unterzeichnet hat, sondern Sinje Lemanski. Ja, ganz richtig. Wie meinst du das? Also der Fahrer, der vor wenigen Wochen den Kaffeeautomaten in Lindenhof angeliefert hat, der wollte zwar die Unterschrift von Frau Lemanski unter den Vertrag haben, Da diese zu diesem Zeitpunkt aber nicht vor Ort war, hat eben Sinje, sozusagen in Vertretung ihrer Mutter, das Schriftstück unterzeichnet. Sin, Sin, Sinje, Sin. Diesen Namen habe ich noch nie zuvor gehört. Wer ist das? Das bin ich. Nun hört mal zu, meine kleinen Engel. Meine Zeit ist etwas kostbarer als die eure und deshalb kommt jetzt klipp und klar zur Sache und zwar im Telegramm-Stil, wenn ich bitten darf. Vielleicht sind die Zwillinge ja zu gut erzogen, um es ihnen direkt zu verklickern. Deshalb würde ich's gerne mal versuchen, im Telegramm-Stil sozusagen. Na, du scheinst ja ganz offensichtlich die vorlauteste eures Sextets zu sein. Hm. dann schieß mal los. Gut, die World Cup of Coffee AG hat dieses Mal leider den falschen Fisch an der Angel, liebe Frau Pringel. Mhm. Es war natürlich äußerst großzügig, Frau Elke Lemanski mit diesem opulenten Hauptgewinn in Form eines Kaffeeautomaten zu überraschen, eine Monteurin frei Haus zu liefern und dann noch üppige Kaffee- und Kakaopulvertüten als angebliche Gratiszugabe dazulassen. Das wäre ja auch alles prima gelaufen. Und die Vertragspartnerin wäre nicht umhin gekommen, die unverschämte Wuchersumme in Höhe von 740 Euro überweisen zu müssen. Die Frechheit. Doch leider handelt es sich... Wie schon bereits erwähnt, auf diesem Vertrag nicht um die Unterschrift von Elke Lemanski, <köhnt> sondern um die von Zenye Lemanski, ihrer minderjährigen Tochter. Gut fest. Genau. Ist dein Telegramm hiermit beendet? So ist es. Der Fehler ist einzig und allein dem Lieferanten anzulassen. Oh. Der World Cup of Coffee könnt ihr diesen Fauxpas nicht in die Schuhe schieben. Das wäre nun wirklich nicht fair. <lacht> Dennoch ist es mir bei der gestrigen Durchsicht der ausgehenden Post wirklich nicht aufgefallen, ja? Der Vorname der Unterschrift ist tatsächlich simil mhm. und nicht Enke. Mhm. Mhm. Mhm. Nun, nachdem das nun endgültig geklärt ist, bleibt natürlich die Frage, wie es nun weitergeht, liebe Frau Pringel. Wieso interessiert euch das eigentlich so sehr, Mädchen? Und weshalb hat mich deine Mutter nicht selbst aufgesucht, Sinje? Naja. Mit dir dürfte ich mich über diese Angelegenheit überhaupt gar nicht unterhalten. Ebenso wenig mit euch anderen. Hm. Nun ja, Sie müssen wissen, Elke Lemanski kann manchmal recht aufbrausend sein, Frau Pringel. Oh ja. Sie weiß bisher noch gar nicht, dass ihre Tochter den Vertrag unterschrieben hat und will noch heute den Anwalt einschalten. Mhm. Den Anwalt? Mhm. Ja, aus welchem Grund? <lacht> Na, weil Sie, Frau Pringel, eine Rechnung in Höhe von 740 Euro geschickt haben. Mhm. Frau Lemanski geht ja immer noch davon aus, dass der World Cup of Coffee Automat der Hauptgewinn eines Preisausschreibens war. Mhm. Und da sie ja keinen Vertrag unterzeichnet hat, fühlt sie sich berechtigterweise aufs Ärgste hintergangen. Mhm. Vielleicht können Sie sich ausmalen, was Sinje für ein Donnerwetter erwartet, wenn herauskommt, dass sie den Vertrag unterschrieben hat. Ja. Ach, Und deshalb seid ihr hier zu mir ins Büro gekommen, um mit mir zu verhandeln, wie wir dafür sorgen können, dass Sinje keinen großen Ärger mit ihrer Mutter bekommt. Ja. So ist es, Frau Pringel. Na, da wird uns schon gemeinsam eine Lösung einfallen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das wäre gut. So, Als die Mädchen am späten Nachmittag ins Internat zurückkehrten, kam ihnen Sinjes Mutter bereits in der Vorhalle entgegen. Ihr schien eine wichtige Neuigkeit unter den Nägeln zu brennen. Mädchen, da seid ihr ja endlich. Wo wart ihr denn? Ich habe euch schon überall gesucht. Oh, Mama, was gibt's denn? Ach, eine absolute Unverfrorenheit. Wisst ihr, wer mich vorhin angerufen hat? Leider mhm. sind wir keine Hellseher, Frau Lemans. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Also, eine gewisse Brigitte Pringel von der World Cup of Coffee AG. Brigitte Pringel? Nie gehört. Na, was wollte sie denn von Ihnen? Mich davon in Kenntnis setzen, dass alles nur ein dummes Missverständnis war Ach. und mir dieser Kaffeeautomat nur versehentlich zugestellt worden ist. Also kein Hauptgewinn für Elke Lemanski. Oh. Über die 740 Euro wollten sie kein Wort mehr verlieren, aber der World Cup of Kaffeeautomat soll noch morgen früh abgeholt werden. Ist das nicht eine absolute Frechheit, ja. dass man sich sowas gefallen lassen muss? In meinem ganzen Leben bin ich noch niemals so gedemütigt worden. Ich darf gar nicht länger darüber nachdenken, sonst platzt mir gleich der Kragen. Was man sich so alles bieten lassen muss, das ja. ist unglaublich. Aber nun reg dich doch nicht Stimmt. so auf, Mama. Ich, ich habe mich ja schon wieder im Griff, mein Kind. Und nun möchte ich mich und muss ich mich bei euch aufrichtig entschuldigen, Zwillinge. Ach. Ich habe euch großes Unrecht angetan, als ihr diese Monteurin der Coffee AG hinterhältige Absichten unterstellt habt, obwohl ihr mit dieser Annahme voll ins Schwarze getroffen habt. Mhm. Deshalb lautet meine große Bitte, könnt ihr mir noch mal verzeihen. <lacht> naja, Frau Lemanski, wie immer wird uns ja nichts anderes übrig bleiben, oder? <lacht> Danke, aber dennoch ist es eine absolute Frechheit und Unverschämtheit, mir einen World Cup of Kaffeeautomaten zu schenken und ihn mir anschließend wieder wegzunehmen. Ja, das stimmt. Und woher haben diese Verbrecher eigentlich meine Adresse und Telefonnummer? Der Datenschutz kann ja auch nur ein Märchen sein. <lacht> Wegelagerer und Banditen. Genau. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Es dauerte noch etwas länger, bis sich Frau Lemanski endlich wieder abreagiert und beruhigt hatte. Die Mädchen aber sahen sich nur verstohlen an und grinsten verschmitzt. Wie angekündigt, wurde der Kaffeeautomat nebst Zubehör bereits am nächsten Tag wieder abgeholt. Wer jedoch denkt, dass damit der Traum des Lindenhof-Cafés ausgeträumt wäre, irrt gewaltig. Von nun an kochen die Mädchen den Kaffee, Tee und Kakao wie in alten Zeiten mit Aufguss per Hand und ernten dafür nur Lob und Begeisterung. Diese Zubereitung schmeckt ja auch viel besser, als aus dem Automaten. Sieh, du festest meines Sohns, bei dir bin ich geboren. Ich schenk dir mein Vertrauen, auf mich kennst du bauen.